Povestea vieții mele, pista 8 Dar însemnătatea de căpetenie în viața noastră o aveau plimbările călare. Mama știa să fie neînduplecată și unele greșeli nu ne erau niciodată iertate, însă totodată ne dădea multă libertate când era vorba de plăceri nevinovate. Îngăduise cu resemnare patima nebună, cum zicea ea, ce o aveam pentru călărie și fiecare din noi primise în dar un cal. Caii erau la mare preț în Malta. Bineînțeles, toate acestea se întâmplau cu mult, foarte mult, înainte de vremea automobilelor. Aproape fiecare om în Malta avea un cal. Se juca apolo, se făceau curse și nenumărate excursii călare în părțile cele mai îndepărtate ale insulei. Calul special al Maltei era calul arab din Parbaria. Mic de soi curat, frumos și focos, îl vedeai uneori înhămat la cele mai sărăcăcioase căruțe. În Malta se întrebuințează o căruță mică cu două roți, în care se pune o saltea sau o scoarță, căci n-are capră. Roțile sunt foarte înalte, iar căruțașul i-a așezat sau culcat pe saltea, dacă nu stă de-a dreptul pe hulube, când e încărcată căruța. Căruțașii maltezi mână cu mare iuțeală și sunt foarte mândri de caii și chiar de hamurile lor. Trăsurile mai deseamă aveau patru roți și patru locuri și erau umbrite de o pânză albă cu canafuri ce se clătinau și te loveau în cap după hopurile drumului. La aceste trăsuri sunt încămați doi cai, iar la căruțele obișnuite, numai unul. Căruțele cele mari, țărănești, cu două roți, sunt vopsite în roșu, cărămiziu aprins, acoperite pe de-antregul cu țesături bătătoare la ochi, foarte pitorești și pline de culoare. Sunt trase de caturi înalți și voinici. Caturii din Malta sunt cei mai mari ce i-am văzut vreodată. Blân și liniștiți, ei nu se tulbură de nimic, pe când caii sunt mici și focoși. Mama dărui câte un cal arab din barbaria, fiecăreia dintre noi, surorile mai mari, pe când Sandra rămase singură în stăpânirea potolitului Tomi, foarte potrivit cu dânsa ca mărime. Cei din tâi care aleși pentru noi nu fuseseră nimeriți, căci erau viclândi, nestatornici sau aveau alte cusururi. Unul era sur și îl chema Gordon și avea urâtul nerav să încerce a strivi picioarele de înaltele ziduri de piatră ce se întinde alungul lungul tuturor drumurilor din Malta. Nu e niciun drum în Malta care să nu fie însoțit de ziduri pe amândouă părțile. Noi, bineînțeles, ne nebuneam după orice cal ce ni se aducea, dar după câteva încercări greșite, Robert, vizitiul, găsim un roib încântător, plin de foc, care de atunci înainte rămase în deplina mea stăpânire. Avea coama și coada albe ca laptele, ochiul răutăcios, iar picioarele, cu toate că erau subțiri ca fusul, aveau tăria fierului. Uneori era cam îndrăcit fiind măsar, dar îl iubeam cu o dragoste geloasă și îl botezasem Rubin. Viața la Malta era încântătoare, iar Malta cu Rubin fu un adevărat rai. Rubin însemna pentru mine culmea desfătărilor insulei binecuvântate. Dăchei, după ce abusese un sur numit Sutart și apoi un roi pauriu numit Scott, foarte frumos, dar nesigur, primi un murg minunat căruia-i puse numele de viteazul. Rubin și Târlăs, ajunseră adevăratul miez al vieții noastre. Târlăs înseamnă calm, senin, insensibil și rece. De aici numele viteazul acordat acestui cal. Dragostea noastră pentru dânsi era un adevărat extaz care ne mulțumea însă pe cei ce socoteau că patima noastră întrecea marginile. Cu greu ne putea ține cineva departe de grajduri, ba adesea ne găseau pline până la coate de tărâțe, ajutând băieților de la graști să amestece cu apă deliciosul terci pentru favoriții noștri. Grumul care ne însoțea în toate explorările purta numele vesel de Hobbs, ceea ce se potrivea de minune cu fața lui rotundă și îmbujorată. Hobbs zâmbea întotdeauna, niciodată nu ne strica cheful și nu se supăra de nebuniile noastre. Păririle ce le aveam despre călărie nu respectau nicio regulă. Nu cunoșteam câtuși de puțin ce e frica și pasul nostru cel mai obișnuit era galopul. Oricare ar fi fost starea drumurilor. Singurul pământ mare la Malta era hipodromul numit Masa. Acolo ne plimbam aproape în fiecare zi, afară de sâmbătă, ziua excursilor. Acești mici și voinici cai arabi aveau picioare de oțel și nu mi-aduc aminte să fi fost vreodată bolnav Rubin, afară de ziua când am înăt printr-o gloapă plină de var stins, cu totul neștiutoare, de însușirile diabolice ale acelui ademenitor noroi alb. Din nenorocire, aveam pe acea vreme predilecție pentru noroi. Foarte rar ploa la Malta, dar când ploa era un adevărat potop și masa se preschimba într-o mocilă. Cu părere de rău, trebuie să mărturisesc că atunci ne plăcea mai mult. Atunci puneam la cale în hipodrom alergări și întreceri cu adevărat înfiorătoare, împreună cu prietenii noștri, aspiranți de marină și chiar cu câțiva mai înaintați în grad. Însă destul de zglobi pentru a intra în jocurile noastre nebunatice, la care lua parte și hops cel vesel. Scopul întrecerii era de a răzbate ca fulgerul prin băltoacele de noroi și de a vedea cine putea împlușca mai tare pe celălalt. Își poate oricine închipui rezultatul După un înconjur al hipodromului, eram cu toții de nerecunoscut Din fericire, după cum am spus mai sus, ploaia foarte rar la Malta Eram zvăpăiate, însă fără gânduri rele Jocurile noastre erau cât se poate de nevinovate, chiar când nu ne feream de noroi Iar mama era foarte înțeleaptă când ne lăsa, cu oarecare îngrădiri, bineînțeles, să petrecem după pofta noastră în viața de la Malta ne bucuram de o binecuvântată și încântătoare libertate. O libertate ce părea că ține de strălucirea soarelui și de bunăvoia tuturor oamenilor, care erau tineri și fericiți și fără gânduri ascunse. Dar omul nu poate rămâne netulburat nici măcar în rai, așa se iscă un glas de protestare împotriva prea marii libertăți ce ne lăsa mama. Cum era cu putință să ne dea voie să călărim singure în hipodrom, în a unei duzini de tineri? Glasul era al unei doamne în vârstă din familia noastră, una care din nenorocire privea toate printr-un geam negru și care, nemai fiind ea însăși nevinovată, nu putea recunoaște nevinovăția altora, nepăsându-i de măhnirea ce ne opricinuia. Mama nu împărtășea părerile ei, dar acea voce era prea puternică pentru a fi nesocotită, așa încât mama se simțea nevoită să-și trimită de aici înainte copiii să se plimbe în unei guvernante. Hotărârea aceasta a pricinuit de amândouă părțile mult, necaz. Mademoiselle nu știa să călărească. Asta cel puțin era un noroc pentru noi. Și hipodromul era amplin arșită arșiță fără pic de umbră. Mademoiselle era totuși nevoită să ne plictisească cu nedorita ei tovărășie și să se ciocnească de noi la fie ce hop, într-o trăsurică localnică, până ajungeam la masa, unde se așeza cum putea mai bine, sub o umbrelă de cit roșu, în vreun colț de unde supraveghea toate mișcările, dacă nu chiar privirile și convorbirile noastre. Nu pot spune că ne urmărea cu multă luare aminte. Gemuită sub apărătoarea cozie, care după spuțele noastre ne speria cai, se cufunda îndată într-o carte și uita de toate din jurul ei. Ne părea rău de un singur lucru, anume că ședea prea departe ca să putem stropi cu noroi nesuferita umbrelă când treceam în vigelios galop. Mânia noastră cea mare o aveam împotriva doamnei din Anglia, împotriva acelui glas atât de supărător ivit în grădina raiului nostru. Fusese o faptă vrednică de însăși bătrâna Alexandrin Tolstoi. După cum s-a putut băga de seamă, lecțiile nu aveau vreo mare însemnătate în planul vieții noastre, cu toate că unele ore erau menite studiului. Ore care, după părerea noastră, ne întrerupea un chip neplăcut de plină libertate. În anul din tâi, Mademoiselle X fu cerbul sălii noastre de studiu. Ea supraveghea această parte puțin atemenitoare a vieții și tot ea ne dădea lecțiile. Dar în anul al doilea, din cauza sănătății ei șubrede și din lipsa de sinceritate față de mama, fu înlocuită cu o doamnă germană mult mai tânără, de familie bună, care părea foarte plăcută, dar care mai târziu jucă în viața noastră un rol destul de nefericit. Din nenorocire dobândi un loc prea mare în favoarea mamei, care de data asta și spre mâhnirea noastră își dărui încrederea în mod nechipzuit. Ne bucura însă de un prea fericit interimat când se sfârși cu vechea autoritate, iar cea nu-i nu luase încă locul. Aceasta fost o epocă de fericire pe care, dăche și cu mine, o rânduirăm după pofta inimii noastre. Trebuie să pomenesc de o desfătătoare personalitate din timpul nostru de școlărițe. Profesoara noastră de muzică, Miss Butler, care venea să ne dea lecții de trei ori pe săptămână. Miss Butler, cu toate că era englezoaică, după cum dovedește numele ei, Ajunsese cu timpul aproape malteză și modul cum se îmbrăca se potrivea în totul cu ideile de eleganță, așa cum sunt concepute în țările de miază zi. Culorile vii și penele alcătuiau o mare parte din găteala ei. Era grasă și blajină, iar rocheii de duminică, foarte strânsă pe corset, era de pluș în culoarea muștarului, cu pene de struț strandafirii și fiindcă toată persoana lui Miss Butler umplea mult loc în spațiu, aceste podoabe erau bătătoare la ochi, ca să nu zic mai mult. Era și bună catolică, ceea ce se făcea simțit în mod neplăcut, vinerea, din pricina mirosului de usturoi ce se răspândea din toată ființa ei. Usturoiul era, de fapt, singurul punct neplăcut în mult iubita maltă și o adunare de maltezi, când te aflai în mijlocul ei, aproape te asfixia cu puternica Miss Butler era prea îngăduitoare și ne iubea prea mult ca învățămintele ei să fie de folos unui trio de fetițe neascultătoare și nu prea înzestrate cu darul muzicii. Miss Butler, ca și drăguța bătrână Miss Judget, care venea la Birchall, în Scoția, să ne dea lecții de clavir, nu se putea făli, mi se pare, cu vreun strălucit rezultat artistic. Dar am rămas în legătură cu amândouă, chiar după ce fusese rămcateștrele măritate și mame de copii. Nu mi-aduc aminte să fi supravegheat cineva programele noastre, așa încât înaintam tărâși grăpâși printre lecțiile ce ni se dădeau în salonul de primire, ale cărui mari uși de sticlă se deschideau în grădinile ispititoare. Buna bătrână Miss Butler, era o adevărată prietenă, cu toate că nu făcea din noi un Paderevski sau un Rubinstein. Dacă și cu mine, ca mai mari și cu firi hotărâte, stăpâneam cu totul pe Sandra, care rar avea voie să-și dea părerea, și pe care o rânduisem să-și ia lecția de piano, tocmai în orele când noi două aveam o deosebită poftă de a fi libere. Zile fără grijă, în lumina soarelui din Malta făcea pe oricare om îngăduitor și când puteam, în timpul binecuvântatului interimat, să ne așezăm lecțiile după cheful nostru. Singură doamna din Anglia intona o notă discordantă, dar nu era destul de puternică pentru a tulbura din temelii armonia traiului nostru casnic. Mademoiselle era friguroasă și aceasta era una din pricinile de neînțelegere între ea și mama. Mama, fiind grăsuță și cu sânge cald, avea nevoie de aer liber și de ferestre deschise, pe când mademoiselle uscată, anemică, totdeauna tremura de frig. Papa era din epoca în care englezii și francezii nu scorniseră încă entente cordiale, și nu îngăduia câtuși de puțin pe biata mademoiselle, care, la drept vorbind, nu prea avea cu ce fermeca sexul tare. Se potrivește să amintesc aici un mic incident has Guvernatorul Sir Lyndon Simmons dădea un bal costumat în palatul său din La Valeta Mare înfigurare în toată insula Toată lumea avea să meargă la bal, chiar și madmoazel fusese invitată Mademoiselle, cum o să vă costumați? Ah, copiii mei, este un mare secret O, domnișoară, spuneți-ne, spuneți-ne Nu, nu, nu, copiii mei, va fi o surpriză, o frumoasă surpriză și cu atât trebuia să ne mulțumim, cu toate că ne întrebam neîncetat ce costum ar prinde pe uscățiva marmoazel. În sfârșit, sosi seara cea mare și noi copiii ne adunarăm în hol, împreună cu servitorii înfrigurați și cu gurile căscate, furișim priviri prin toate deschizăturile, pentru a prinde cu ochiul vreun costum. Papa era strălucitor într-un costum al vechii Rusii, pe care îl purtase odată la un bal la Petersburg. Era de catifea safirie, împodobit cu cel mai prețios samur al mamei și cu căciula la fel. Avea pe piept, cu sută în fir de aur, acvila cu două capete. Până și mănușa era bogat lucrată în fir și purta un colan, împodobit cu pietre scumpe. Mama, care nu-i plăcea niciodată găteala, se mulțumise să-și podreze părul, iar marea ei prietenă, lăidei fițuileam, o nostimă islandeză, căruntă din prima ei tinerețe și cu părul scurt, când așa ceva era foarte neobișnuit pe vremea aceea, purta o rochie de tafta cenușie ca turturica pe un malacof Ludovic al XVI-lea, încântător de potrivit cu felul frumuseții ei. Dar, madmoazel, unde era? Ah, iată o vine! Ah, Dumnezeule! Închipuiți-vă pe madmoazel osoasa cu ochelarii pe nas într-o rochiță scurtuță ce lăsa să se vadă cam prea mult din piciorușele ei subțiri, o rochiță vărgată roșu, alb și albastru, înfățișând steagul francez și, drept culme, purtând pe cap bonetul frigian. O clipă rămaseră toți încremeniți. Nimeni nu știa ce să spună. Papa se încruntă. Nemulțumirea lui era vădită. Aproape se ghiceau pe rând gândurile ce îi treceau prin minte. Papa, când se supăra, nu-și putea niciodată stăpâni mânia, nici să-și ascundă necazul. Mademoiselle, arătându-se deodată zglobie, poate din pricina rochii neobișnuită de scurtă, se învârtea de colo-colo îngânfându-se. Dar, mademoiselle, dumneavoastră a spus că veți fi o doamnă foarte importantă, o întrebam încremenite de mirare. E bine, copiii mei, eu sunt Republica Franceză, eu sunt Franța. Încruntarea lui papa semăna a nord de furtună, dar mama, dându-și seama de latura haznie a întâmplării, Însenină atmosfera răudând pe domnișoara pentru ideea nimerită, De-a grăbi plecarea lui papa înainte de a izbucni furtuna, iar noi rămaserăm singure să ne mărturisim dezamărgirea. Ce păcăleală, auzi o doamnă importantă! Noi ne închipuisem pe Maria Astoart, regina Scoției, pe Cleopatra, pe regina Izabo, pe Charlotte Cordei sau regina de cupă și altele, dar Republica Franceză. Ce dezamăgire și apoi ce picioare subțire avea și ochelari sub caragioasa și nepotrivita căciulă. Nu o prindea chiar deloc. Cu totul fără chef, fură în sfârșit trimise la culcare. Descriind ceva mai sus diferite costume, am pomenit de Lady Mary Fitzwilliam. Era cea mai scumpă prietena a mamei și a rămas neschimbată până la sfârșitul vieții. Ea a fost una din puținele prietene ale ei care i-a supraviețuit. Din naștere irlandeză, din familia Batar, avea spiritul și violiciunea națiunii ei, precum și ceva din firescul ei antagonism, față de tot ce era prea cu deosebire britanic. Fără a fi o adevărată frumusețe, era plină de farmec, foarte deșteaptă, încântătoare ca tovarășe, hazlie, veselă, foarte citită, totdeauna în mișcare, cu toate că avea o sănătate șubredă. Bărbații se simțeau atrași spre ea și avea întotdeauna doi-trei adoratori care oftau pentru ea Dar, Dar erau de obicei bărbați din cei ce nu ne plăceau nouă copiilor Intelectuali, lebopalări, legramondâni și cei ce aveau în firea lor o umbră de cinism Se îmbrăca într-un fel cu totul al ei, potrivit de minune cu înfățișarea ei de marchiză Părul scurt și cărunt o deosebea mai vădit decât orice de celelalte doamne Mama îi dădea adesea atribuțiunea unei doamne de onoare, cu toate că n-a avut niciodată în mod oficial această funcție. Mademoiselle nu putea suferi pe Lady Mary și afirma că avea asupra mamei o răurire prea mare și nu prea bună. Ura farmecul, afectările și ciudățenile ei și întotdeauna le judeca în sala de studii, într-un fel foarte puțin potrivit, cu principiile de iubire creștină, ce căuta să ni le insufle. De fapt, avea urucea pornire de a ne învenina mintea împotriva marii prietene a mamei, zugrăvind-o în ochii noștri ca pe o ființă hrăpărață, la comă de dorniciile mamei și care întrebuința spre rău bunătatea ei. Să că privirea ei era foarte nedreaptă despre acea ființă plină de vioiciune și de haz. Totuși, Mademoiselle izbuti să să dească în inimile noastre sămânța neîncrederii. Lady Mary avea un soț, om de ispravă, dar foarte plictică și cam subt, pe care de obicei îi lăsa acasă. Și trei fetițe drăguțe, Mab, Elzi și Emma, una de fiecare dintre noi și aproape în tocmai de vârsta noastră. Mab era o adevărată frumusețe, Elzi slabă și deșirată, cu ochii negri exagerat de mari. Emma o copiliță grăsulie, bălaie, cu ochii albaștri și cam adormită. Lady Mary, precum și fetele ei, aveau ciudățenia de a nu pronunța litera R și de a o înlocui prin W sau V. Toate lucrurile erau foarte frumoase sau foarte ridicole. Fetițele Lady Mary fură poftite să stea o iarnă la Sant Antonio. Ce mai petrecere pe noi! Prietenele noastre, mai șuble de decât noi, care eram voinice ca adevărați copii ai naturii, Iubeau totuși, ca orice copil englez, sportul, viața în aer liber și jocurile ne erau zvăpăiate și nebunatice. Mie și lui dacă ne plăcea la nebunie să ne suim în copaci. Niciunul nu ni se părea prea înalt sau prea anevoios. Ne urcam cu toții și puneam stăpânire pe ramurile lor, ni se părea că domnim asupra întregului pământ, privind cu fală la vieții muritori de dedesubt. Scorniserăm un joc, nesecat izvor de veselie. Mep și Elzi erau mai maimuțele noastre, animale exotice pe care le cumpăraserăm în vreo piață răsăriteană și concursurile de suire în pom erau minunate prilejuri pentru a ne arăta îndemânarea. Fericirea de a trona pe craca cea mai de sus a celui mai înalt pom, prea departe pentru a fi la cheremul vreunei autorități, ne umplea de desfătarea unei libertăți împărătești. Mai muțele noastre erau foarte ascultătoare, ceea ce întărea încă minunata părere de a fi stăpânii lumii. Ne făcuserăm și cămine mai umile din câțiva portocali, unde aveam și așa zisele bucătării. Printre alte lucruri, căpătaserăm câteva vechi parfumate de ale mamii, din care umpluserăm niște ulcelușe de pământ, încântătoare ulcele țărănești malteze, rotunde, aspre și strâmbe. Praful parfumat din săculețe, amestecat cu apă, făcea un terci foarte ispititor, iar ulcelele le agățeam în ramurile cele mai potrivite și lăsam să se usuce terciul. Nu știu cum păta o prea frumoasă culoare viorie, dar mai târziu, spre marea noastră dezamăgire, se acrea și se mucegăia și nu puteam să-l păstrăm cât am fi dorit. Era și o căsuță cu acoperământul neted în care se țineau uneltele într-un colț mai îndepărtat al grădinii unde creștea un mare ricin. Ne cățăram pe acoperișul ei, iar semințele ricinului alcătuiau partea cea mai de seamă a prânzurilor noastre imaginare. Fructul ricinului crește în mănânchiuri cu coaja trandafirie, cam la fel cu al castanelor. Ricinul e un pom foarte decorativ, cu foi mari în formă de stea, uneori frumos stropite cu roșu. Din ele ne făceam farfurii, iar cel mai însemnat musafir era o drăguță șopârlă mică cu răbuțelate care cobora în zigzag de-a lungul zidului cald al căsuței cu unelte, când fluieran ca să o poftesc. Mi se pare că aceste șopârle cu labe tărețe se numesc în știință geco. Aceasta era cu totul îmbrânzită și chiar ascultată de sunetul muzicii. Cum se crede că fac cele din speța ei? Dar într-o zi, spre groaza mea, când vrusei să, să l prind pe micul meu prieten târâtor, îmi rămase între degete o bucată din coada lui, ceea ce confirma vorba ca o cozi care se desprind. Dar cu toate că mica Gecko își pierduse coada, tot venea când oflu eram și adesea era sfioasa spectatoare a praznicilor noastre cu semințe de ricin. Binecuvântate zile când orice era bucurie și totul era cu putință. Zile totuși așa de pline de taine ciudate și de nebănuite descoperiri. Sâmbătă era ziua excursiunilor, prin plimbări călare în câte un colț îndepărtat al insulei. Golful lui Sfântul Paul, Verdiola, Palatul Închizitorului și alte locuri, ale căror nume din nefericire le-am uitat. Mama ne însoțea întrăsură cu vreuna din prietenele ei. Plecarea în excursie ne umplea de o nespusă în și era însoțită de mult tropăit și de zgomot cai erau odihniți să-l tăreți, gata soia la goană și greu destrunit. Iar noi, cu o lipsă de teamă ce ajungea până la inconștiență, ne bucuram de nea lor, care ar fi îngrozit pe bătrânul lămlei și pe oricare călăreți cunoscând toate regulile. Iar primul nostru galop, de-a lungul aleii mărginite cu ziduri, ce străbătea curtea cea mare, era o adevărată învălmășală. Semăna mai mult cu un iureș de piei roșii decât cu plimbarea unor fetițe civilizate. Caii noștri, fiind armăsari, erau gata să muște și uneori apucau fiecare în dinți coada celuilalt și astfel înșirați ne repezeam de-a lungul șoselei de piatră, țipând și râzând, cu prietenii noștri ofițerii de marină tropăind după noi, pe când caii făceau tot ce puteau ca să ne azvârle din șa. Și ei aveau cai tot atât de zvăpăiați ca ai noștri, dar călăreau cu mai multă știință și mai cuvincios. Nu ne dădeam niciodată seama că felul nostru de a călări era cam sălbatic. Ne lăsam în voia nebuniilor noastre, iar tovarășii noștri ne și mai mult cu tezanța. Dar, din fericire, e un zeu care păzește pe nevinovați. Din banda tovarășilor noștri navali, făcea parte și un oarecare locotenent al un tânăr cu obrazul rotund, tot numai în zâmbete, plin de voie bună și îndrăsneală. Cu toate că număra mai mulți ani decât noi, nu părea cu o zi măcar mai copt la minte, în ceea ce privea gusturile și obiceiurile. Era în el multă sănătate, dar înțelepciune puțină. Când făcea alâmbi parte din excursie, mergeam la sigur că va fi o zi plină de întâmplări, de veselie, de nebunii, dar și de îngrijorare pentru mai marii noștri. Nu ne era îngăduit să-l vedem decât arare ori, căci tovărășia noastră cu el nu era deloc de po. Mi-aduc aminte cum, într-o zi, după un șir de năzbâtii mai zbăpăiate decât de obicei, calul lui și al meu luară vânt și o pornire la fugă pe drumul mare, mă rog. În răstin alergarăm unul lângă altul, dar de la o vreme o apucarăm când eu înainte când el și de câte ori ne ajungeam, strigam, nu-ți poți opri calul, nu pot. Și iarăși unul din noi o pornea înainte. A fost o alergare primejdioasă și obositoare, care l sfârșit numai când cai se opriră fără suflare. Nu pot să spun că această întâmplare nu mi-a insuflatoare oarecare spaimă. Noi poreclisem pe Alambi luna plină, din pricina de desăvârșite a veselului său chip. Printre prietenii noștri mai apropiați erau și Colin Keppel, Neville, Colville, Ansem, Streetfield... Eric Beck, Rambold și David Beatty. Aceștia patru din urmă erau pe acea vreme angajați pe vasul Alexandra. B.T., îndeosebi prietenul meu, era de pe atunci un minunat călăreț și jucător de polo. S-a spus mai în urmă că eu i-am purtat noroc. Colin Keppel, locotenentul aghiotant al lui papa, se muia ca ceara în mâinile noastre. Fiind socotit ca un tovarăș demn de încredere, eram lăsate adesea în grija lui. Era credincios ca un câine și cu totul pe placul nostru. Colville, plin de has, cam făcea însă pe grozavul. Cel mai serios și potolit era Anson, prea serios, poate de aceea îl porecliserăm Old Anson, punând o oarecare milă în acest epitet. Plimbările călări cu Old Anson erau cu totul deosebite de acelea cu Alambie și le priveam mai mult ca un fel de pedepsă. Colin Keppel făcu odată o plimbare foarte neplăcută, pe un cal din grajdurile noastre numit Zulu. Zulu lovând și făcu mulțime de alte năzbătii. Colin își pierdu pălăria, își rupse hainele, dar primi toate cu neclintită bunăvoie, pe când noi, micile sălbatice, ne prăpădeam de râs. Tânărul Rumbolt era bun muzicant, dar pe vremea aceea eram cu totul nevrednice de muzică bună, și mi-aduc aminte cum îl bagiocoream când ne propunea să ne cânte muzică clasică. Nu ne trebuie nouă muzică clasică. Și totdeauna ceream stăruitorul noare care marș turcesc, care pentru că era vesel, era pe placul nostru. Mi se pare că îl chinuia pe bietul râmbălt cu acel nesărat marș turcesc. Printre ofițerii armatei de uscat ne împrieteniserăm cu colonelul Slade, o cunoștință ceva mai așezată că era însurat. Avea un prea frumos cal numit Tulba, pe care îl adoram, și pe care în urmă l-a luat cu dânsul în Anglia. L-am regăsit mai târziu la Hampton Court, unde se statornicise colonelul când ieșise la pensie. Cel mai scump dintre prieteni, aș putea zice, eroul nostru era Maurice Burke, pe atunci comandant al iahtului tatei Surprise. Pentru capitanul Burke trebuie o pagină deosebită. Capitanul Burke, cât ne era de drag! avea toate însușirile necesare pentru a ajunge eroul a trei fetițe pline de însuflețire și de dorința de a slăvi un erou. Mai întâi era irlandez, în cel mai bun înțeles al cuvântului. Wakesh, albaștri, vesel, hazniu, nostim, cu un zâmbet încântător ce descoperea dinți nemaipomenit de albi, un zâmbet care strâmba puțin în colț al gurii în chip fermecător. Părea că îi ridică sprâncenele până la părul negru capana a corbului, și cu un duit pentru care l-ar fi pismuit orice femeie. Era tot așa de pârli de soare ca și papa și avea ochii de un albastru tot atât de izbitor. Ochii albaști într-o față pârguită de marinar au ceva deosebit de luminos. Calacurile când sunt pătrunse de soare. Morris Burke era un om cu minte largă, cu suflet cal și generos, și cu darul plin de voie bună de a vedea binele în aproapele său, căutând să acopere răul. Era mărinimos, plin de duh, știa să dea fiecăruia ce îi se cuvenea și să ia apărarea vinovatului. Și apoi cine se putea împotrivi acelui zâmbet în colțul gurii, cu dinții nemaipomenit de albi? În ochii noștri, capitanul Bulche era nespus de impunător. Deștepta în noi o desăvârșită și neprecupețită ascultare. Eu una îl iubeam, după cum spune un poet în cuvinte eterne cu patima ce pusesem în vechile mele dureri și cu încrederea copilăriei mele. Ne-am fi aruncat în foc sau în apă pentru dânsul. El ne făcea să ascultăm, să ne potolim și să ne supunem ca nimeni altul. Un cuvânt al lui ne vrăja. Orice răzvătire putea fi reprimată de capitanul Burke. Ne făcea să ne închinăm în fața oricărei legi și să primim chiar lucrurile cărora ne împotrivise mai strașnic. Mi-aduc aminte o scenă tragicomică din ziua când fu delegat capitanul Burke pentru a ne convinge să ne lungim rochile, pentru că ne în hotărârii ce se luase. Simțeam că e o cursă și o primejdie. N-aveam poftă să fim mari. Viața era prea încântătoare așa cum era. Ne temeam de orice schimbare. De orice ar fi putut știrbi minunata noastră libertate și independență. Simțeam în subconștientul nostru siguranța că înapoi nu ne vom mai putea întoarce. A nelungi era semnalul unor stabile puse nebuniilor. Amintea câtva tăierea aripilor și punerea anțuri. Ne băgasem în cap să ne împotrivim acestei noutăți din toată puterea voinței noastre, care se făcea de oțel când se deștepta în noi spiritul de revoltă. Mama nimai mai ce să facă, ne trimise pe iubitul nostru capitan în Burche ca să ne convingă. A fost adevărat un pas ispusii din partea ei, nu și-ar fi putut alege un sol mai nimerit. Nu mi-aduc aminte ce argumente întrebuință să mori și în ce chip ne-a de meni să ne supunem, dar el rămase învingător și de atunci înainte în rotchile lungite cu câțiva centimetri, așa cum se credea potrivit cu lungirea picioarelor noastre. De câte ori se presimțea o răzbrătire, Maurice Burke era trimis să ne îmbuneze și așa de mare ne era dragostea pentru dânsul, încât dobândea de la noi lucrurile cele mai grele. De câte ori era departe de noi, capitanul Burke ne scria lungi scrisori hazlii, la care răspundeam cu sfințenie și astfel se legă între noi o corespondență foarte regulată, corespondență care nu încetă decât la moartea lui, cu mulți ani mai târziu, dar mult prea de vreme pentru cei ce iubeam. Cu hazul lui fără pereche își zugrăvea dinainte portretul viitor, când avea să fie un amiral bătrân, roșu la față, cu părul alb, des și creț și cu zâmbetul vesel. Din nenorocire, nu trăi destul ca să ajungă amiral. Și partea din urmă a carierei lui a fost întunecată de un groasnic dezastru naval. Pierderea vasului Victoria. Ce vie mi-a rămas în suflet clipa când am primit vestea dezastrului, Câteva luni după căsătoria mea, pe când mă luptam cu greutățile primelor începuturi într-o țară străină. mama am telegrafie naufragiul vasului Victoria și arătă că, mulțumită lui Dumnezeu, Morris Burche era printre cei salvați. Rovitura ce primeam era grozavă, dar mi-aduc aminte de lacrimile mele de recunoștință, pentru că nu îi se întâmplase nimic capitanului drag, cum îi ziceam iubitului nostru prieten. Nici o inimă britanică nu va uita vreodată naufragiul vasului Victoria, falnicul vas de război al amiralului Trion și primul dreadnought din acele vremuri. Întreaga flota Mediteranei făcea manevre lângă Tripolis, în ziua de 22 iunie 1893. Mor Maurice Burke era capitanul Victoriei, iar amiralul care comanda flota Sir George Steen, se afla pe bord. Trien dădu un ordin, după spusele lui Morris Burke cu neputință de îndeplinit. Burke se împotrivi, încercă să arate că nu se putea executa manevra din pricina lipsei de spațiu. Trien se încăpățână și execută mișcarea, în urma căreia, cel mai mic dintre ambele vase de război, Camperdon, descriind o curbă, se ciocni de victoria și o tăie în două. În 5 minute, mărețul vas, sub ochii întregii flote, se scufundă, dându-se peste cap cu prora în jos și necând cu el întregul echipaj. Din pricina cumplitei fierberi a valurilor și a atracțiunii produse de vasul în scufundare, prea puține vărci se putură apropia pentru a salva pe cei ce se necau. Burche fu printre puținii salvați. Se scufundase împreună cu ceilalți, dar marea, printr-un ciudat noroc, la zvârlirea suprafață, pe când amiralul triân și sute de oameni fură înnecați. Din cauza pierderii amiralului său, Burke nu putu niciodată să se dezvinovățească cu totul, căci cel care dăduse ordinul fatal nu mai era de față ca să poată vorbi și să-și poartă răspunderea, iar buzele căpitanului drag erau pecetnuite. Căci cine poate acuza un mort, cumplită soartă, soartă ce frânse inima viteazului nostru capitan? Maurice Burche nu se mai întremă sufletește după această groasnică tragedie. De atunci n-a mai fost același om. Inima îi se sfârșiase și muri în plină tinerețe. Păstrez încă scrisorile lui atât de pline de viață, de bunăvoie și de haz, și în zilele când ceasul de față îmi pare apăsător și când vreau să reînviu trecutul meu iubit, iau de la locul lor de odihnă acele neprețuite scrisori și le recitesc una câte una. Pot să spun cu toată hotărârea că Morris Burke a fost prima mea iubire. Întrupa în ochii mei pe erou, ba chiar am cunoscut datorită lui, clipe de chinuitoare gelozie când închipuiam că ar fi putut iubi pe una din surorile mele mai mult decât pe mine. În ochii lui nu eram decât o fetiță drăguță cu părbălai și cu multă vioiciune. El nu făcea deosebire între noi surorile, dar pentru mine era în adevăr un fel de zeu coborât printre noi. Capitan drag, neprețuit prieten al copilăriei noastre, nu mai ești pe lumea asta, dar amintirea ta e proaspătă în inima mea și gândul meu se va întoarce totdeauna spre tine cu dragoste și recunoștință. Amintirea ta e o bucurie fără amestec, mă despătez redeșteptându-mi în minte chipul tău, zâmbetul tău, încântătorul tău duh, bunătatea ta darnică și larga ta înțelegere. Toate sunt comori pe care vremea nu mi le poate răpi. Ai fost în adevăr eroul a trei fetițe în pragul vieții. Fie pe veci binecuvântată amintirea ta, de o mie de ori binecuvântată. Un ciudat incident legat de scufundarea vasului Victoria pe care aș vrea să-l povestesc. E una din acele mici fapte minunate și fără lămurire ce se întâmplă uneori. Capitanul Burke păstra toate scrisorile ce i le scriam noi copii într-o anumită cutie care îl însoțea în toate călătoriile. Când se potoli în sfârșit marea, după deplina dispariție a falnicului cu fură scăpate din apă diferite epave și, între altele, se găsi plutind la suprafață cutia cu scrisorile noastre. Fundul cutiei dispăruse, dar ea se întoarse cu capacul în jos și nu lipsea niciuna din scrisori. Iar plutind, alături de cutie, se găsiră două lucruri dăruite lui de mamă. O ceașcă de argint și lucru de necrezut, un baston având drept capăt un nou cioplit într-o piatră din Rusia. Ciudată întâmplare să se fi păstrat aceste trei lucruri, scumpe amintirii ale vieții noastre în Malta. Noi o privim ca un semn, că nimic nu putea învinge de să vârșita prietenie care ne lega. Scrisorile de mult au un farme ca lor. Reînvie trecutul ca nimic alt. De aceea cred că n-ar fi rău să adaug aci aceste vechi scrisori. Trei din ele sunt de la scumpul nostru capitan, lungi și pline de haz. Aș putea chiar zice că sunt pline de miez, scrise în cel mai bun stil familiar a lui, iar una e de la mama. Yachtul surprise, era pus la dispoziția comandantului. Mama adesea întovărășa pe papa în călătoriile pe mare pe care le făcea cu flota sa. Astfel văzut multe locuri interesante. Am ales scrisoarea în care descriu o vizită a ei în Muntenegru. Avea un deosebit dar de a scrie și sunt sigură că descrierea acelor regiuni, care acum așa au schimbat stăpânul, va fi vretnică de luare aminte pentru oricine o va citi. Toate acestea, după cum se vede din data scrisorii, s-au întâmplat foarte de mult. Setinie, Munte octombrie 3, 1887, drăguțele mele, iată-ne în Munte și această țară ciudată e așa de neasemănată cu oricare alta, Încât mi se pare că trăiesc un vis Trebuie însă să vă povestesc Ce am făcut după ce am părăsit Zara În ajunul plecării de acolo A fost un bal la guvernator Eu n-am dansat deoarece nu cunoșteam pe nimeni Dar a trebuit să stau de vorbă Cu câteva doamne Care nu știau decât italienește Am plecat după un prânz Ce nu se mai sfârșea și a doua zi am pornit dis de dimineață spre Spalato, luând ne rămas bun de la escadră care pleca de-a dreptul la Cataro. Ne veni poftă să ne oprim înainte de Spalato un alt orașel frumos numit Trau și ancorăm toată noaptea acolo. Vizitarăm o biserică foarte veche, vrednică de luare aminte și un orașel cât se poate de ciudat. Seara se ivi o furtună îngrozitoare, dar ne-am cam obișnuit cu ele, cu toate că fac un zgomot înspăimântător. Acum, Mr. Manson face lectură capitanului Burke și mie, când avem vreme, iar el lipește în cartea noastră de amintiri tot ce se leagă de această călătorie. Cartea e din ce în ce mai interesantă și capitanul Burke e foarte îndemânatic. Fotografii, meniuri, invitații, jurnale, schițe, toate sunt păstrate, iar bunul nostru capitan e foarte mulțumit cu această îndeletnicire în ceasurile lui de răgaz. E un om cât se poate de bun și de chipzuit, se gândește la toate și ne face viața foarte plăcută și fără griji. La spalatul am vizitat ruinele foarte interesante ale Palatului lui Dioclețian, în mijlocul cărora e clădit orașul. Catedrala e un vechi templu roman. După prânz, merserăm să vizităm ruinele vechiului oraș Salona, în care se fac chiar acum săpături, dar începu o strașnică ploaie și până să ajungem acasă, eram uzi lui Arca. Când trebuim să trecem de la mal la vapor, ploaia atât de tare încât abia puteam desluși iahtul și ajunserăm în sfârșit pe bord, cu apa curgând de pe noi. Vremea fiind atât de rea, hotărârăm să nu plecăm până a doua zi. Vântul era puternic, dar fiindcă trebuia mereu să ne croim calea printre insule, nu-l prea și seara ancorară iarăși într-un mic golf pentru a sosi la Cataro a doua zi de dimineață, iar nu când se face noapte. Mă mai devreme de șase ca să fiu gata înainte de a începe să fim clătinați pe mare și petrecurăm câteva ore foarte neplăcute până să intrăm în minunatul golf de la Cataro. E tocmai ca un mare lac, înconjurat de munți foarte înalți. Ne trebuit un ceas și jumătate ca să ajungem la capătul lui, unde se află micul orășel Cataro. Am găsit acolo întreaga escadră. A doua zi sâmbătă, merserăm la un picnic organizat de ofițerii Vasului Alexandra, pe malul unui mic golf. S-a petrecut de minune. Se făcuseră o mulțime de jocuri, alergări, sărituri prin apă și erau toți foarte încălziți și murdari. Unii chiar cântau din diferite instrumente de parcă erau o gloată de copii. Ieri dimineața am părăsit Cataro la ora 8 și am făcut o minunată plimbare cu trăsura timp de șase ore peste munți. Când sunteți, n-ați văzut o asemenea priveliște și un drum atât de minunat. George, George venise cu noi și afară de el mai erau Mr. Manson, capitanul Burke și Mr. Keppel. George, actualul rege al Angliei. Din nenorocire fură împrins într-o ceață și nu mai putură vedea din vârf peisajul nespus de frumos. La granița Muntenegrului ne în întâmpinare prințul Nikita, ceea ce a fost o mare bucurie pentru noi, căci e un vechi prieten și un om cât se poate de plăcut. Pregătise un dejun într-o căsuță a lui și ne era foarte foame după lunga noastră plimbare. Prințul însuși și toată lumea în țara lui parte frumosul costum național. Sunt bărbați de o mare frumusețe chiar printre țărani. Sunt deosebit de prietenoși și de cuvincioși. Se poartă toți foarte curtenitori, aleargă până la marginea șoselei ca să ți se închine și prințul e ca un adevărat tată printre ei. Dar ni se pare curios că nu întâlnim niciodată vreo femeie pe străzi. Sunt foarte spioase și stau în casă, iar bărbații se plimbă de colo-colo și seara dansează un foarte ciudat dans războinic mult mai sălbatic decât dansul național scoțian. În același timp, cântă un cântec vigerios care sună foarte straniu în liniștea serii. Înainte de a ajunge la setinie, ne ieși în întâmpinare fiul mai mare al prințului, un băiat foarte frumos de 16 ani, înalt și oacheș, cât se poate de curtenitor și cu o înfățișare foarte deșteaptă și bioaie. Călărea în fruntea unei scorte de călăreți, având toți niște ponei mici și vânjoși. Ne tropăind în jurul nostru, unii lundă la galop nebunește peste pietre și drumuri despundate. Acasă ne ieșiră înainte prințesa cu fiicele ei, toate în costum național. Eu cunoscusem două dintre fete pe când eram în Rusia, dar acum s-au făcut mari și sunt foarte drăguțe și vioaie. Îi plac foarte mult lui George, care s-a împrietenit de tot cu ele. Ele râd și vorbesc, iar el le ține isonul pe franzuzește. Mai e și un drăguț băiețel de opt ani, îmbrăcat în prea frumos costum. Intră făcând cel mai timp salut și sărută mâna fiecăruia. Îl cheamă Mirco și tatăl său e nebun după dânsul, însă nu răsfață pe niciunul dintre copii. Ba chiar e foarte sever și toată lumea îl ascultă, fără cea mai mică șovăire și cu multă dragoste. Închipuiți-vă că toți umblă cu revolvere încărcate, chiar și servitorii când servesc la masă.